3. A boldogtalan királynő Memphis időszámításunk előtt 1325 körül Sajnos néhány napra ismét el kell válnunk, mondta a fiatal alig 19 éves Tutahámon fáraó és gyöngéden megsimogatta feleségét, aki a féltestvére volt. A két fiatal, mindketten Echnaton fáraó gyermekei Együtt nőtt fel, és kétségbeesetten ragaszkodtak egymáshoz ebben az ellenséges környezetben. Apjuk Echnaton fáraú ugyanis a sok istent imádó egyiptomi vallást megváltoztatva bevezette az egyetlen isten, Aton a nap imádatát, leromboltatta a különböző istenek templomait, és téba helyett új fővárost építetett, Amarnát. Húsz éves uralkodása után utódainak a papok követelése hatására vissza kellett térniük a többisten hitre és Ámon tiszteletére. El kellett hagyniuk Amarnát, de Tutahámon nem a vallási központot Tébát választotta fővárosul, hanem a régi fővárost Memphis-t. Egyáltalában nem örülök, mondta aggodalmasan Anhesen Amon királynő férjének hogy részt veszel a harci kocsizók felvonulásán. Sajnos nem tehetem meg, hogy nem megyek, drága szerelmem és nővérem, válaszolta a fiatal fáraó. A jelenlegi politikai helyzetben erősnek kell mutatkoznom. A tébai papok nem felejtették el, milyen nehezen cseréltem fel szeretett apánk vallását, az egyetlen igazisten, Aton a napimádatát, a tébaiak sok istene közül a legfőbbnek, Amonnak tiszteletével. Te pedig mindent megtettél, hogy kiengeszteld őket. Még a nevedet is megváltoztattad Tutanhatonról, Tutanhamonra, mondta haragosan a fiatal királynő, aki talán azért, mert még csak 17 éves volt, férjénél is nehezebben bocsájtotta meg, hogy vissza kellett térniük apjuk Echnaton vallásáról az Egyiptom szerte elterjedt Amon kultuszra. És azt hiszed, jó szemmel nézik, mondta lemondóan a fáraó, hogy miután el kellett hagynunk apánk fővárosát, Amarnát, nem Tébába költöztünk, hanem újra memphis tettük meg fővárosunknak. Ez nagy veszteség annak a rengeteg papnak, akik ott lebzselnek a különböző istenek templomaiban. Jobb lenne, ha itthon maradnál, aggodalmaskodott a királynő. Féltelek, a papok kezei messzire nyúlnak. Ne félj, a papok messze vannak, nyugtatta feleségét utáhamon. Itt mindenütt áj katonái vigyáznak a rendre. Áj pedig apánk hűséges híve volt, és nekem is jó barátom. Nem bízom ájban, túlságosan nagyra vágyó. Attól tartok, szeretne fáraó lenni. De ha muszáj menned, vigyázz magadra. Nyugodott bele a fiatal királynő a megváltoztathatatlanba. Minden esetre akazd nyakadba ezt a Skarabeusz nyakéket, amelyet apánktól kaptál. Az megvéd. Állítólag senenmuté, az építészé volt. Nem senenmuté, hanem fáraóé volt, javította ki a férje. Szenenmúth is csak találta. Ő csak rátétetett egy részlemezt az ajára valami szöveggel, amit senki sem ért, és meghagyta az írnokának hogy ő vagy utódai annak az uralkodónak adják át, akit a legméltóbbnak találnak. Halála után sok idő telt el, mire utódai bemertek egy uralkodót avatni Szenenmut titkába. Hiszen közismert, hogy az építész Hatszepsut királynő bizalmasa volt, akinek Totemis Fáraó, ezen a néven a negyedik, összetörette szobrait és kivésette nevét a templomok falából. Így került apámhoz, és ő nekem adta. Elhallgatott és rámosolygott feleségére. Ez a mosoly tükrözte a fiatal 19 éves fáraó őszinte és mély érzelmét imádott felesége iránt. A szerelmet, az összetartozást és nem utolsó sorban a kölcsönös egymásra utaltságot. Majd így folytatta. Nem tehetem, mert én meg a rézlemezre egy aranylemezt és azt vésettem rá, Anhesenamonnak örök szerelemmel, Tutanhamon. Jaj, de drága vagy, sikoltott fel örömében a fiatal királynő, akkor ez az enyém. Igen, a legjobbkor hoztat szóba, nem az én, hanem a tenyakadba akasztom, mosolygott a fiatal fáraó, és megcsókolta feleségét. Most pedig indulnom kell. Ne félj, hamar visszajövök! Épségben A fiatal uralkodó csak részben tudta feleségének tett ígéretét betartani. Hamar érkezett vissza, de nem jött, hanem hozták. Érkezését maga a vezír, Aj, jelentette a fiatal királynőnek. Sajnos rossz hírt kell veled közölnöm, felséges királynőm, drága Anhesenamon, mondta szomorú kifejezéssel, Petyhüt arcán a pohos öreg vezír. Szeretett uralkodónk részt vett a sivatagban tartott harckocsi versenyen, de kocsiának egyik kereke hirtelen kiesett, ő kizuhant a kocsiból, és olyan szerencsétlenül ütötte meg hátul a fejét, hogy elvesztette eszméletét. Azóta sem tért magához. Mielőtt a fiatal királynő felfoghatta volna, mit mondott az öreg vezír, apja volt barátja és bizalmasa, Négy szóga behozta hordágyon az eszméletlen fáraót. Ánheszenamon akkor értette csak meg, mit mondott Áj. Sírva rohant a hordágyon fekvő mozdulatlan testhez, zokogva szólongatta és csókolgatta. A vezír szótlanul nézte, majd megszólalt. Hasztalan próbálkozol, drága királynőm. Sajnos valamennyi orvoslással foglalkozó pap véleménye az, Valószínű, hogy nem fog felébredni többé. A papok szóra a királynő felkapta a fejét. – De hogyan kaphatott olyan nagy ütést a fejére? – kérdezte gyanakodva. – Hiszen a puha homokra esett. – Magam nem voltam jelen. – válaszolt a feltűnő gyorsasággal a vezír. – De leghívebb emberem, Teti látta az esetet. Amikor a fáraó kiesett a kocsiból, ő rohant hozzá elsőnek, de amint mondja, Tutanhamon fáraó az esés után nem tért magához, bármennyire is próbálkozott felébreszteni. És mit mondanak az orvosok, miben reménykedhetünk? Általános véleményük az, hogy egy darabig még életben maradhat, de nem fog magához térni. Mélyen elszomorodva mondom ezt neked, hiszen benneteket nem csak mint uralkodóimat szeretlek, hanem atyátok legodaadóbb híveként, mint saját édes gyermekeimet. Szóval 17 évesen elveszítem az egyetlen embert, aki szeretett, és özvegy leszek? Zokogott a fiatal királynő. Hogy mondhatsz ilyet, királynőm? mondta Aj váratlanul elmosolyodva. Hiszen téged mindenki szeret, de legfőképpen én... Szegény Tutahamon, rövidesen bekövetkező halála után tovább uralkodhatsz, mint királynő, csak választanod kell valakit a híveid közül, akivel megoszthatod az uralkodás terheit. Akár engem is, aki ugyanis a fáraó helyettese vagyok. Elhallgatott, figyelve a királynő arcát. Látván annak megdöbbenését folytatta. Igaz, hogy hatvan évesen kis öreg vagyok hozzád, de nagy élettapasztalatommal sokat segíthetek neked az uralkodás terhes feladatainak megoldásában. Egy nőnek sokkal nehezebb az uralkodás. Végül még maga hadszebb is belebukott. Miután látta, hogy a megdöbbent fiatal királynő nem válaszol, elindult kifelé, de az ajtóban visszafordult. Látom váratlanul ért, amit mondtam, de azért gondolkozz el rajta. Én addig is megteszem a szükséges intézkedéseket, hogy a nagy fáraót, Tutanhamont átvezessük Óziris birodalmába. Mint főpap, magam fogom elvégezni a száj megnyitási szertartást. Valóban, rövid idő múlva, anélkül, hogy magához tért volna, Tutanhamon meghalt. A gyászszertartás teljes pompával lefolytatták, ahogy az illik. A száj megnyitás fontos szertartását maga Aj végezte Párdus bőrbe öltözve, mint főpapi tiszte megkívánta, és a fáraót elhelyezték sírjába a királyok völgyében. Viszonylag szerény sírt kapott, mivel fiatal kora miatt nem volt idő a szokásos méretű sírkamrák kialakítására. Amon, a fiatal özvegy királynő ez alatt kiutat keresve kétségbeesett helyzetéből, Levélben fordult Mashoz, Egyiptom legnagyobb vetétársának, a Hettita birodalomnak uralkodójához, amelyben kérte, küldje el hozzá egyik fiát, hogy feleségül vegye és együtt uralkodjanak Egyiptomban, mert mint levelében írta, írtózik attól, hogy szolgái egyikének felesége legyen. A király meglepődött és csapdát sejtett. Előbb követeket küldött Egyiptomba, hogy meggyőződjék arról, valóban nincs -e trónörökös. Közben a királynő újabb levelet küldött a királynak, nyomatékul a levélhez mellékelte leendő férje számára a türkisz karabeuszt, ami Tutehamontól kapott. Amikor a hettit a király látta, hogy a királynő kérése indokolt, magához hívatta fiát, Zananza herceget. Kedves fiam, mondta, te is tudod, nem te vagy a trónom örököse, hanem a bátyád. De lehet, hogy te egy nagyobb birodalom királya leszel, sőt, lehet, hogy öledbe hullik a világ leghatalmasabb birodalma. Hogy érted ezt, atyám? kérdezte csodálkozva a herceg. Miféle birodalmakról beszélsz? Egyiptom fiatal királynője hirtelen megőzvegyült, és mivel nem akarja, hogy valaki az udvari emberek közül vegye feleségül, ahogy írta valaki saját szolgái közül, levélben kérte, küldjem el egyik fiamat hozzá, aki feleségül veszi, és együtt fognak uralkodni a hatalmas ország felett. Nem lehetséges, hogy ez valamiféle csapda? kérdezte gyanakodva Zananza. Egyiptom idők óta legnagyobb vetétársunk, és amióta eszemet tudom, legnagyobb ellenfelünk. Én is ezt gondoltam először. Kímeket és követeket küldtem, hogy ellenőrizzék a levélben leírtakat, de bebizonyosodott, hogy Anhesenamon királynőnek, Echnaton fáraó leányának férje, Tutenhamon fáraó valóban meghalt. Azt is megállapították kímeim, hogy a fiatal királynőnek helyzete ingatag, a hatalomban jelentős szerepet játszó papság nem bízik benne. Értem, bólogatott a herceg, de miért hozzánk fordult, és te, apám, miért engem választottál? Azért fordult hozzánk, mert olyan férjére van szüksége, aki mögött erős hatalom áll aki ezért elég erős, hogy a papuk vezette elégedetlenkedőket lecsendesítse. Én pedig azért választottalak, mert bátyádnak már van családja, és különben is téged látlak legalkalmasabbnak a világ két legnagyobb birodalmának egyesítésére. – Nem lehet, hogy mire odaérkezem, a királynő meggondolja magát? – vonakodott még mindig a királyfi. – Biztosan nem. – mondta határozottan a király. Jegyajándékul elküldte a meghalt Tutelhámon fáraó apjától kapott, megszentelt, türkiz, szkarabeusz nyakékét. Ezzel mintegy meg is pecsételte szándékát. Rövid ideig gondolkozott, majd folytatta. Akasz tehát a nyakadba, fiam, és méltó kísérettel indulj Egyiptomba. Zananza herceg tehát néhány nap múlva, mint egy harminc lovas kíséretében elindult Egyiptomba. Nem siettek túlságosan. El is telt néhány nap, mire átkelve a sínai félszigeten, a Vörös-tenger melletti útra kanyarodva Memphis felé vették az útjukat. Ahogy egyre beljebb mentek az idegen országba, a herceg egyre csalódottabb lett. Ez a homoksivatag lesz az én birodalmam? kérdezte, körülnézve a kietlen tájon. Hiszen itt nincs más, csak homokborított a dombok, és a homokbuckák között egyetlen élőlény sem látható. A megjegyzésére, mint egy válaszul az egyik homokdom mögül lovas csapat bukkant elő. Lehettek vagy huszan. Vezetőjük egy díszes ruházatú férfi előre lovagolt, de a hettiták csapatától tisztes távolságra megállította lovát ti vagytok a hatalmas szupilluliumasz hettita király küldöttsége? kérdezte tisztelet teljesen. A herceg, aki a meleg miatt levette felső ruháit, gyorsan magára kanyarított a díszes köpenyét, és a nyerekkápáról leakasztva magára vette a jegyajándékként kapott skarabeusz nyakéket, majd előre lovagolt. Igen, mi vagyunk a hettita király küldöttsége? mondta méltóság teljesen. Én magam Zananza herceg vagyok, a nagy király fia, és azért jöttem Egyiptomba, hogy feleségül vegyem úrnőtöket, a királynőt. Én tetti vagyok, ajvezír szerény szolgálja. mondta a másik meghajolva. És csapatommal azért jöttem, hogy fogadjalak, Zananza herceg, és méltó fogadtatásba részesítselek titeket. Mondd meg uradnak, a hatalmas ajvezírnek! mondta Zananza herceg előbre lovagolva, hogy örülök jöttötöknek, és köszönöm magam és kíséretem méltó fogadtatását. Ekkor Teti hirtelen hangosan felnevetett. ha <gül> mindjárt meglátjátok, milyen a méltó fogadtatás! mutatott körbe. Intésére a környező homokdombok mögül mint egy ötven főnyi lovas csapat rontott elő, és körülvette a megdöbbent felkészületle hettitákat. Teti előre vágtatott, és egyetlen karcsapással levágta a szerencsétle herceg fejét. Alig telt el néhány perc, és a a küldöttség csak nem valamennyi tagja halott volt, a gazdátlan paripák pedig szétszaladtak. Háromnak a küldöttség tagjai közül sikerült elmenekülnie. Néhányan üldözőbe akarták őket venni, de Teti megállt parancsolt. Adjátok őket, hadd vigyék meg a hírt a hettit a királynak. Rövidesen kitör a háború, és hóremhebb tábornok, a hadsereg főparancsnoka, azzal lesz elfoglalva. Így senki sem akadályozhatja meg ajvezírt, hogy elvegye a királynőt, és ő legyen a fáraó. Megsarkantyúzva lovát, elindult volna Memphis felé, de látva, hogy katonái elkezdik kifosztani a halottakat, visszafordult. – Hagyjatok itt mindent, nehogy valaki felismerjen nálatok valamilyen hettit, taholmit. szólt rá szigorúan a fosztogatókra. – Ne féljetek! Bőséges jutalomban lesz részetek! A katonák tehát a halottakat a sakáloknak hagyva elindultak hazafelé, hogy felvegyék jutalmukat. Senki sem törődött a türkisz karabeusz nyakékkel, amit a lovak beletapustak a homokba.